יראה ורעד יבו בי, ותכסני פלצות. ואומר, מי יתן לי עבר קיונה, עעופה ואשכונה, הנה ארחיק נדוד, אלין במדבר סלע. אכישה מפלט לי, מרוח סועה מסער. בלה, אדוני, פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר. יומם ולילה יסובבוה על חומותיה,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 ירדו שאול חיים, כי רעות במגורם בקרבם. אני אל אלוהים אקרא, וה' יושיעני. ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה, וישמע קולי. פדה ושלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עמדי. ישמע אל ויענם, ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו.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 ואני אבטח בך.